Зазирнула в обличчя, приклала ніжні долоні до чола. Чого вам, батеньку? Чому в перецвітанні покликали? Миросю, урочисто звався цар, обнімаючи її за плеч, маєш нині вибрати собі нареченого? Дівчина сахнулася від нього, а в очах печеруна засвітилися вогники цікавості. Татко, як то вибирати? З кого? Маю на оці трьох воєвот і лицарів своїх. З них ти й вибереш собі долю. — Хто ж це? — помертвілим голосом озвалася дівчина. — Скажу. — Чого це ти зблідла? Млієш від цікавості? — Нічого, нічого. Батько поганого тобі не підсуни. — Ой, сам знаю, що тобі до вподоби буде... Слухай же, перший лицар Нечик, печерунів синок. Радник аж підскочив від радості, схилився перед царем у низенькому поклоні. Царю, ми з сином твої смерди повік. Покликати сина? Завжди, невдоволено мовив Горовій. І чого ти поспішаєш, наче голодний до столу? Я маю ще двох лицарів на приміть, А донька вже сама вибере, хто її до смаку. Хе, хоч я гадаю, що мечик був би найкращий. Слухай же, доню, ще я маю для вибору лицаря Борена і воєводу Тирла. Говори ж мені, хто буде мужем твоїм? Хто стане батьком наступного царя? Царівна гордо випросталась. Татку. Я не кохаю жодного з них. Нема поміжних обранця мого. Хіба я тебе питаю, кого ти кохаєш? Гнівно гукнув Горвій. Неслухняна дитина. Ой, мені кричати важко, а ти сердиш мене. Всякі вигадки, кохання, милування. Мені, царевич, потрібна не твоє кохання. Вибирай з тих, кого я назвав. Без любові не одружуся, вперто одвітила Мирося. Миросю, улесливо проспівав печерун, утримуючи її за руку, та ти лиш накажи мечик ляже перед тобою слухняним псом, та він не дасть на тебе порошинці впасти. Знаю, знаю, вирвалася від нього царівна і тужливо поглянула у вікно на їм листий обрій, де жевріло світання. — Та мені не до серця улесливі пси, печоруни. Мені хочеться, щоб дружиною мені був славний лицар, герой. «Накажи — Накажи, — скрикнув радник, — накажи, і мечик стане героєм. — Ну, це ти вже те. мелиш пусте, — сказав цар. — Герой з мечика такий, як з домашнього пса вовк, проте для Миросі годиться, — Мені героя ні для чого. У дружині інша справа. А до царювання потрібні люди хитрі, розважливі, розумні. Миросю, кого ти вибираєш? Ну, може, я кого іншого назову, несміливо мовила Мирося. Не вигадуй, або слухайся, або я тебе вижену в дикий степ. Ох, неслухняна дівчисько, вибирай, кому кажу. Згода. Раптом озвалася дівчина, а на її обличчі промайнула усмішка. Лише одна умова. Яка там ще умова? Ой, несіть мене до ліжка, ну кажи. Царя принесли від вікна до постелі, вкрили вовняним коцом. Мирося несміливо підступила до нього. Татку, хай ваші лицарі Розгадають загадки, які я загадаю. Тоді я згоджуся. Хто всі загадки розгадає, той стане моїм нареченим. На ці витребенькі, здивувався цар? Туману напускаєш, Миросів, скривився печерун. Миросів лукаво глянула на радника. Хочу переконатися, чи придатні лицарі для царювання. Для того треба голову неабийку. От ми і побачимо, чого вона варта у ваших лицарів. Носити шоломи, чи, може, ще для чого? Хе хе. вдоволено посміхнувся Горовій. Мудра дитина у мене.